Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi hadhihi ad-dawra dawratu ash Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wassabi rahimahullah jana ikiwa tulimalizia kuzungumzia ma yatallaqu bi al-iman ta'rif al-iman wa al wa al kupoteza wakati Hey, leo inshaallah tutaangalia asli nyingine inasul al sunna hey, na koni kule kwa ombea hey, rahma na الله ansaba wa mtume swallam fa yaqulu al muallif wal musannif wa tarahum ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kullihim فإن الله allaha قال wa jalla من walladhina يقولون min ba'dihim yaquluna rabbana gfir lana wa li ikhwana naladhina sabaquna bil iman bali ambayo kule nyuma tuliposema as indana kauli almuallif aliposema hivyo e, sunna ya itikadi kwetu sisi ahli sunna sawa kwa hivyo alwaw ni sawa ala ma taqaddama eh min qawli almuallif atarham ni kwa erehmu yani kuombea talabid yani katika itikadi kiyah di sunna wal jamaa ni kuwaombea rahma masaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwaombea rahma eh tad'u allah lahum wa ombea allah eh rahma eh masaba wa wa mtume kena biduni istithna him yani wote bila kufwa yote hapa twasema na sahaba nani sahaba ashabu twasema ni jamu ya ashabi ashabi ni mtu gani Ulamawa wanasema huwa manijtamaa bin nabii as sallam ashabi huwa manijtama bin nabii sallam ni mtu ambaye alijumuika na mtume akiwa yuko hai Sawa mu'minan bihi akiwa amemwamini wamata'ala dhalika aliman akafa na imani yake sawa hata pengine katikati tahallala ridda lakini alirudi kwenye islamo wale ni sahaba kama ni masaba baadhi au moli tokea baada ya mtume kufariki sawa katokea ile fitna wengine eh wa asabiyatan E, wakafata baadhi ya watu walio e, kwa mani, Sao, wali mani, lakini, e kwamba ni sawa kuna wale imani zakati baadhi yao sawa lakini baada ya jihadi zile za Abu Bakr Siddiq Allahu anhu watu kwenye e, msimamo watu wale wengine walirudi sawa kwa babado bado ni masaba hata ikiwa e, kumepenya katikati yao e kitu cha lakini maadamu wao eh watu wa msahaba um, wenu tutasema amemuona mtume na akamuamini na akafa na imani hiyo ya Uislamu sitasema wao ni ni sahaba. Kwa hivyo hapa anatoka mtu ambaye eh alimwamini mtume lakini hakumuona alikuwa zile zama zake tu. Sawa. Alal qaulu -al ar-raje. Ulamao nasema wewe si sahaba. Sawa kuna baadhi ya watu Eh kwa sama za mtume yuko hai yuko pale Madina wao walikuweko pia na walikuwa Waislamu pia na wakafa kwenye Uislamu lakini hawako hisabia kwa bani ni masahaba kwa sababu walikosa kitu kimoja Saaba pakawa ni sahaba lazima awe na sifa tatu amekutana na mtume akamuona live wakati hayati sawa akamwamini tatu akafa na imani hiyo Uislamu Sasa hawa E, huyu mtu ambaye tunasema aliamini mtume e, alikuwa zama zake tayari kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nini kumuona kama kuna yule bwana aitwa Uwaisul alkarani Uwaisul Karani hapo al ni alikuwa mchaji Mungu fi biladi Yaman aliishi zama ambazo mtume alikuwa yuko hai bali mtume alimzungumzia na ile takuwa yake sawa paka mausimu aji katika khilafa ya Omar e, alikuja na kabila lake wakaingia e, madina Wakenda maka kwa ajili ya haji sawa umar ya yakinafa yake akamwomba aombe dua kwa sababu asemaye nimemmsikia mtume akisema mkimpata uesul kalami mwambieni awaoombe dua ni mchaji mungu tupo Hathawa. kwa hivyo mtu huyu kwa kuwa amekosa kitu kimoja hakumuona mtume live kwenye uhai wake si sahaba kwa sahaba tunayozungumzia hapa ni mtu ambaye eh mtume, mtume akamwamini na akafa na imani hiyo ndio ambao tafaa sisi e, kuwaombea rehema kwa Allah ni katika akida za risali sunna wal hilo jambo ni haki ye, yao juu yetu sisi kuwafanyia hivi ni haki yetu e, yao wao masaba juu yetu sisi e kuja nyuma yao kuwaombea ya, ya mwili. Hiki katika akida ya ahadith sunna. Na mimi leo napita e, kueleza iltarja malafu kufanya tahalili zile ibara ambazo nataka uchambuzi. Kisa akastadil. Kwa nini tuwaombee rahma wale masahaba? Anasema fa inna Allah ni kwa sababu Allah e tabarak wa taala kwenye Qur'ani anasema wal ladina ja'u min ba'dihim na wale waislamu ambao walikuja baada ya masahaba sawa walldhina jao min baadihim na wale ambao waliokuja baada ya masahaba yakuluna wanasema rabbana ghfir lana e mola tusamee sisi katika kuamini imani ya Islam ambao si wengine hu sahaba e, Wamanjaa manjaa katika zile e, kurufu fadhila ndio wanokusudia sawa hadha huu kwa mue aya ikaonyesha e, e, ya kwamba tuliokuja baada ya masaba e, tuna wanahati wale masaba juetu sisi wao tuwaombe nini rahma kwa Allah subhanahu wa taala kwa aya maneno ya Allah subhanahu wa taala akasema mualif falan nu'mina nu, hatuwezi kuamini kwenye nuskha zingine wameandika e, falam, falam nu'mar yani hatukuamrishwa kuamrishwa illa bil istighfari lahu isikuwa kwa kuomba e, msamaha pia badala ya rehma pia hatukuamrishwa wala e, wala hatuwezi kuamini mpaka tuombe msamaha pia kwamba Allah wa dhambi yao wakosa tupo na pia e, him, katika haki zao ambazo wafaa kupewana sisi pia wale masahaba wa Mtume ni nini msamaha kwa Allah subhanahu wa tupo kisha akasema muallif fa masabbahu mwenye kuatukana Sawa kama Mwenye munyekuatukana wale masaba au tanaktasuhum au akawapunguza zile zile zao sawa huku watukana lakini e, au kwa tu katika hadhi zao zile ambazo e, au man zile zao ambazo walipewa waliwekwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukapunguza zile hadhi zao au aadam kama si jumla wote lakini mmoja katika wao sawa so, ulimtukana au ulimangusha ile hadhi yake na leo mtoto hapa kuna baadhi ya watu nasikia yatakalamuna an Hassan ibn Thabit tabawil sahaba raskia, shakanya, watu walikuwa kinzumzia Hassan kwa nje ndio hata kama wana wanania njema لكن هذا يدخل في هذا يعني تنقص فاسما هو wash alikuwa shiriki jiadi bwana hawezi mpo kutiganapigana kwa hivyo ni moga moga hadha majuzana وان كان hata kama si sab lakini hadha tanqus majuzana ai fai hi fai kabisa aslan tupo au kwa wale wengine pia hata kwenye kenya zile shule hapo zinazofundishwa kule iari problem sana tafaka yale matukio ya Muawiya na alii waliopigana wanawakuza watoto wanawakuta topa Kiislamu leo wanamkosoa Muawiya Muawiya mtu na vitu vile majusa hapa ile kitu anatokezushi acha zile hadisao. ile manzila ambayo Allah aliwaweka Yadini dini waache pale pale usiwazungumzie ni mabad attanqus kule kwa punguza, Kisilamu, e, si haki yao sisi yetu kwa fanya hivi na na leo hizo kwenye maskuli hata walimu wenyewe wanaofundisha kule wengine hata wajeeni wale watoto wajia huyu jamaa uja Tupo. Asa mtoto anakuzana hili. Na galibu kiangalia ile ER ukifuatilia wanaotunga ile syllables ndani kuna watu rafadha wale nani. Wanapenyeza yani mnyanya wa shubwa kuharibu baadhi akai za watoto. Biduni shughuru na mataicha wenyewe pia kwa kwa wasikii wengine waendelevi. mishale pale. Sawa. Naumu والله ninazunguze kuna ukampata ongeo mzunguzia maao ya vibaya au ukampata mwingine amzunguzia adhi ya vitali vibaya na msaba wengine hadhma yajuu sawa kwa hadizao, ni kicho tunakuzumzia wala kuwateza zile hadhi zao awe ni kijumlatan au ni mmoja katika masaba mtwasalam ukamzunguzia kwa kumtukana au kumpeza maajuzu shara'an si katika misingi ya ahli Wetu wewe na kasoma hivyo mimi hata kipona wazunguzafuchu kama hivyo tayari na kushuku manhaji yako iza kushuku kwenye manhaji yako la alaka ta sabu weza kwa ni penjine, kushuku wewe wenza ni rafida. upo hadha huo kwa sababu hao ndio watu mashuhur ambao wanikana eh, sabu sahaba watukana masaba na kuwapenda tupo kwa hivyo mtu awazumzia masaba laani hata kama ni sawa huyo mtu mkanya pale pale na akiwa ni musiri mu'anid kushuku kwenye yake aenza kuwa si problem mtu kani kwa sikamana haja sunna hawezi kuwa peza kwa bakasema, ala sunna huyo mtu atakiyofanya hivyo huyo hayuko katika itikadi ya alsunna falaisa ala sunna ai ليس ala al hayuko kwenye ili itikadi sahihi ya Al-sunna wa aljamaa ya hakki jeuni leo mwijue sawa isha jambo lingine akasema walaisa lahu fil fai haqqun namtu huyo pia hana haki kwenye mali ya fai kupewa fai ndio al fai ulama anasema huwa maraja al muslimina min amwali kufar huwa maraja lil muslimina kuwa ma rja min amwali al kufar ni mali ambayo inawaregelea waislamu e, wanaipata kutoka kwenye mali ya makafiri gairi kitali bila kupigana vita sawa bila ya kupigana vita kama vile eh mmekwenda vitani makusudia makafiri fulani kuwapiga jihadi lakini ikatokea sulhum kapata mali kwa sababu ya e, tasalimu iandikiana mkataba wa sulhu e, mkaingia kwenye sulhu mkapata e, mali yao au jizia sawa au ni mali ya e, jizia pengine au ni kharaj kharaj ni mali au a, pengine chukulia e, mali fulani ambayo inatolewa kwa maka, na makafiri inakuja kwa waislam kama lile tukio lilofanyika e, la vita vya Khaibar mtume alipokwenda au alipotuma masaba kule e, kwenda kuvamia ile ardhi ya mayahudi kule Khaibar sawa ile ardhi wenye hibra wa kuizalisha kui ni wale mayahudi tazama mtume alipoipata aliigawanya mafungu kwa waislamu lakini akaandikiana mkataba na wale makafiri sawa ile kharaj eh waligawanya eh kwa ma fulani ipelekee Iregesho kwa waislamu inaitwa kharaj. Wao wanaeshirikia watalima wafanye nini? Nafaka ile kitolewa, Kile kiwango ambacho wameelewana na daula Islamia, wanachichukua wanakipeleka kule. Inaitwa nini? Ni Sawa. Mali kama hii ambayo inapatikana kwa makafiri bila kutumia vita, watu mapanga na mabomu, inapatikana e, bisuhula tu, jaitwa fai. Sawa. mali hii ukiangalia Allah kwenye Qur'ani ameigawanya kwenye mapote ya watu galibu kiangalia ni jumla tani wa islam sawa kama alivyosema fi surati alhas ma afa allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walilqurba walyatama walmasakin hao ni watu ambao umetajwa ambao wapa kupewa hii mali ibn 70 tupo mpaka kuoherju hao pia nafaa kupewa maskini, mafakiri, wapewe hiyo mani Paka kaja walldhina ja'u min badi, ambao ni sisi pia. Tatamani kama hiyo Imam akiwa yupo waniliu amri, patamani kama hiyo sisi ambao tumekuja nyuma ya masahaba pia kwa kwani waislamu tuna itikadi hii twafaa kupewa. Yule mwenye kuwa e, mapungufu kwenye itikadi haifai kupewa. Hadi kwa sababu yeye hayuko kwenye itikadi e, ya mfumo wa sawa. Sawa? hana haki ya kupewa hiyo mali ndio mbane zumsia hapa tupo ndio akaitaja hapa sema lahu hana mtu huyo e, mwenye kutukana masaba au e, anawapeza zile hadhi zao au moja wao atakuwa hayuko kwenye itikadi ya sunna sahihi pili hana haki e, ya kupewa e, hii mali ya fai isha kastadil la kauli ya al-Imam Malik akasema akhbara an bidhalika ghairu wahid yani alikueleza habari hii mtu kama huyo hafai kupewa hi mali ya fai mtu wa sampuli kama hii kutoka an Malik kutoka Malik ibn Anas Imam Malik ibn Anas annahu qala kwamba yeye asema qasam Allah ta'ala e kwenye qurani fakala lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim taa ila akhir alayat kwamba hii mali ipewe wale mafakiri ambao ni waguraji wale muhajirin walio kutoka makkah wakaja madina sababu kule sio kwao ni wageni e alio gura huwa hana allah hii aka aka katika wale zile asnaf za watu ambao wanafaa kupewa katika Uislamu akataja mafakiri katika wale muhajirini wapewe hizo mali sawa paka akataja eh, wal ja'u min badi ambao ni sisi pia katika Uislamu tunitikadi kama hii tutafaa kupewa sawa kasadili na hizo ayat kwa mwisho ndaka faman lam yakul hadha lahum yule ambayo hatusema haya maneno kwa masaba yani la yastaghfir lahum e wala yatarahum hatwa wahurumia wala e, kuwarehemu wala kuombea wa maghfirah na hatueleza falaisa mimman ju'ila lahu al huyo atakuwa ni miongoni mwa wale ambao hawakujaliwa kupewa hii mali ya fay pale hapa maneno ya ibara mualifu aliyosema hadha huu sasa leo tu tuangalie uchambuzi zake jambo la kwanza hapa kwenye haya masala kwa nini mualifu na maana mualifu alileta hii akaihesabu au kileta hii, hii asli akaingiza kwenye kutub za akai sababuki angalia jambo nyewe E, ni kama masala tu ya mtu tuchukulia yani mtu akifika na tu kwamba masoaba waheshimiwe tu lakini je ni kwamba ni itikadi kwa nini ingizwe kwenye kutub za akadi na sio yeye ya peke yake ulamaa wengi ambao wameandika kutub za usul Hii jambo huwa wanalitaja wa hapa ndani sana kwa nini wafanye hivyo ni kwa sababu mbili sababu ya kwanza ulamaa wetu wa, wa sunna wanataja hili jambo kwenye kutubu la akai jambo la kwanza huwa takriru sawa takriru madhhabi ahli sunna wal jamaa takriru wa tadhbit eh, ni kukariri au kudhibitisha madhehebu na itikadi ya ahli sunna wal jamaa eh simada fi sahaba hili jambo wanalikusudia wanakariri na kudhibitisha madhehebu e, ya ahli sunna wal jamaa sahaba, ule muono e, wa ahli sunna wanavyoona kuhusu masahaba waona vipi wakati hizo zile haki zao wao wanaona hivi wafanyiwe hivi ahli sunna wana ma hivyo kulikusudia kulilenga hili, hili jambo alafu la pili huwa raddu almukhalifin وانا قصديا كوردي wale wana khalifu madhhab al sunnah khusus masahaba sawa الرد على المخالفين لمذهب اهل السنه في الصحابه الرد على المخالفين وانا قصديا كوردي wale wana khalifu madhhab hadhibu ya adis sunna wal jamaa'ah eh sahaba ambao ni mapotee galib mashhuru wajulikana kama mawili taangao na mwangeo tata mapotee mawili kuna khawarij al khawarij wao wanatukana si wote lakini baadhi ya masaba kama vile ali ibn abi talib na muawiya na amru ibn al as salaam na Abu Musa Al-Ashari hawa sahaba wanne na baadhi ya wengine wachache lakini sawa wao ndio khawariji wana wakufurisha acha kuatukana wana wakufurisha kabisa ni kwa sababu ya tukio lile walilogombana Masala ya ya uongozi e, kila mtu akawa masahihidia yule anaona hivi yule akaona hivi baada ya ofman. Tupo, ikabidi masaba wakagongana mwisho wakaenda kwenye fitna e, wengine wakauawa kwenye fitna Tupo, hapa khawarij e, wakapata mwanya eh wakuwa kufurisha hawa masaba ambapo si haki sawa hata ikiwa baina yao eh kiwango wakapigana sawa na lazima kutakuwa na e, musib na mufti Tupo lakini pamoja na hivyo la yujuzu haifai kwa waislamu sawa e, kumzungumza au kuazungumza jumlatan masaba e, kwa matukio kama yale ambayo waliombana wali haifai hasan yani kuna sababu kwa sababu mema yao ulama anasema yale mema yao ambayo walifanya juu ya huu islamu na makosa yao waliyoyafanya ni machache kuliko yale mema yao ambao makosa yao machache yanazama yakua ni ya hata kwa Allah ni maghfuur yatasamehewa kwa ule wingi wao wa mema yao waliowafanya juu ya huu Islam hakuna haja e, ya mtu akae mahali ajishughulishe na hawa watu everybody vabw khawarij ndio watu la kwanza ambao wao na hawa pia kule kwa kufurisha hawa e, Wali si kwa sababu ya chuki lazima si ya chuki tatizo lao la na kwa kufurisha lilitokea kwa njia ya ghira ya dini kwa ya ghira ya waliona eh na ni kidratu alimu nayo Sawa na shubha ambazo alikuwa alimesibeba wakaona kwa maalimi na bibi Talib e, alichokifanya e, kama vile kujalia mahakimu wawili e, akaacha kuhukumu na Qur'ani amefanya jambo la kufafili tupo ambapo ni sawa kwa hivyo wao kilichowasukuma ni ghaira ya dini sio sehemu nyingine ghaira yako ya dini haiwezi kukushukuma kwenye, kwenye bid'a pia na umu hata kuna wengi wanaingia kwenye bid'a kwa sababu ile hamasa mtu apenda sunna sana ile sunna inamshukuma mshukuma mshukuma mtu anaingia ndani akayingiza kwenye bidaa upo ewa shangine ukiwa hata mwengia hamasa ya ya ya sunna nini kwa makini sawa ile hamasa haini nagera yaweza shetani akafungulia blanko hapo hapo akakuingiza kwenye bidaa pakaona kinini pia. Tumia nini? hizi hizi ambazo watu wengi wa science na kwa sabi ya hamasa watu nakuta ile ghera dini Nasuna na nini? E, mtu anatendeza, wanafanya dabida. Jalen bi Jahal bil Islami wa dhin, ili na ghera suna, kwenye e, kwenye jambo eh kwa sababu ki sahaba baadhi sahaba lakini hivyo pia atasemwa ni ni watuabida. kwa nini kwa sahabu, kule kufanya dhani wa e, hata kama ni yao wametoka kwenye e, barabara ya, ya hawa ni hawa wao hawa ndio wabaya kakisa. kwenye jambo kwa sababu hawa hawakubakisha masaba wa mtume yoyote ila nafaran qalilan watu wachache sana lakini masaba wote kwa wao mashia ni makafiri bali wengi wengine waliwatukana kama vile mama Aisha wanasema ni kahaba umeelewa mama Hafsa eh, walifikia kiwango hicho bali hata nabisa salla wengine wale gulat hawakumuacha pia nabii swalla allah mwenyewe hawakumuacha kwa sababu wewe ukianza polepole ukatani e, mke wa mtume wewe mtume utambakisha uwezi kumbakisha hata kisura kiakili wewe umeoa aje kwambie akwambie mkeo bwana ni kahaba au ni mzinifu wewe utasikiaje vivyo hivyo taana hakufanya Haku direct lakini ni indirect wala lazima utaparapumzia ah. tupo na waha tupo Mamo wanafanya lakini hawaelewi lakini wale kulak walisari kuna ya e, mtu kuna mmoja e, intada alikuwa mshia kwa kutembea na Khomeini hivi Imamul Khomeini sawa haito al-Musawi sawa Allahu wa wa baadaye alimpatia hidayah fatada akaandika risala ndogo kwa Lillahi lilahi thumma litareef ukisoma hii risala tutapata siri nyingi za mashia ambao waitakidi kuhusu mtume pia sawa nakumbuka alikisoma meka nyuma asema alitaja asema madam mtume kwa itikadi ya mashia wanatejani kwamba alioa na ba, baadhi ya wanawake makahaba wa ya maisha ni maana kwamba hata tupu yake mtume itakwenda kuadhibiwa. Kamba kisha nani Fahum ashaddu anas hawa ndi watu wabaya kabisa kwenye hii Hawa Hawabakishi mtu yeyote kwenye hili jambo. Na hawa arrafida katika kuwafanyia athani masaba wao walifanya hili jambo si kwa sababu ya ghiradini. Aa wa inama wanakusudia sawa hadhman ni kuivunja ile dini yenyewe kwa nini kwa sababu mas'aba ukiwafanyia athani wao ndiyo wasita ya baina ya mtume na sisi sasa ukiwafanyia athani wao ni maana ti tu dini ita kuichukua wapi si tumemwona mtume tuja mwana mtume sisi Dini hii wameinukuu wao kutoka kwa nani? Kwa mtume ikajakwetu kwetu. Kaingia kwa wale Sasa yule ambaye nimekukatia cheni ile. Sawa, akakwambia hawa watu, watu wa kuabovu hawa. Wewe dini kwa wapi Ni maana yako iko na problem. Bie. Sawa, hiyo makkiao walifanya walikuwa na hili jambo. Sawa, kuwakatia cheni Waislamu umu wa kislamu, Kwa kwamba ile cheni wanayoitegemea ya kunukuliwa dini imetiwa dosari ataanza kuchukua wapi dini kama walio mkuru dini mtume hawafai ukachukua wapi dini hapa ndiko na pa waliingia wakafanya hili jambo lengo yao ilikuwa sigera ya dini Haa, ilikuwa ni e, makusudio ni kuvunja ile dini kwa hivyo e, hii nukta kwanza kwamba kwa e, wanaitaja hii asf kutubza akai malengo ni hivyo vitu viwili hivyo vitu he bibili <laughs> na hili jambo eh, adilla eh, ambazo eh, zimekuja eh, kwa sisi ahlu sunna au kasema waislamu tuna uwajibu wa kuwaombea msamaha tuna eh, eh, rahman na mafsira kwa Allah adila ni nyingi sana kwenye Qur'ani na sunna ziko nyingi sana ي e, niongozi ni kama hizo aya hizo alizotaja hapo wal ja'u min badhi yakul katika adhila sawa katika surati yani Allah radiyallahu sawa wali wa, wa sawa wali wa wa muanzo, kwenye wa katika wali muhajirini na maansar na wale waliokuja kufata nyayo zao nyuma yao sawa muisimu nguo anasema radiyallahu anhum amewaridhia Allah subhanahu wa ta'ala sasa ikiwa Allah watu hawa e, kwa ushahidi wake amewaridhia kwa sisi uislamu si waridie tuombe maghfirah sawa na ma, mtasema kwamba ni wajib ikiwa Allah amewaridia tena aliwaridhia vile ni maana kwamba aliwajua mwanzo wao na hatima yao pia ni njema faradhi allah anhum wani wali watu wasema, e, walikuwa wazuri wakati mtume alipokuwa hai alipoondoka watu waliritaji bwana so, hii inapingana na, na hizi nususu ni mtume haya lakini je e, allah e, kwa elimu yake ya zamani aliwajua wale masaba E, waliposlimu na paka maisha yao ya baadaye pia kwamba watu wema ndio akawaridhia akazunguzia hizi ayati tupo hii ni moja katika e, zile nusus ambazo e, zinaonyesha e, hii asili muhimu e, waislamu katika haki za masaba e, wafanywe jambo e, jambo hili nikiangazia kidogo katika sunna adila pia ni nyingi lakini hadithi moja tu nafi sahihi muslim kwenye sahihi muslim mtume asema sawa annujumu amanatun lissama tuma anasema hivi an amanatun lisamaa nyota zile huwa ni eh, amani kwa ile mbingu zile nyota zile allah aliziweka Eh alipiga mfano mtunaselema ni kama ni amani kwa ile ile mbingu biduni kila zile nyota hakuna asema atasamaa itafikiwa ile mbingu na kile kilichoahidiwa sawa na mbingu e, kama ulama e, wanasema ile nyota zile nyota zina faida kuwekwa pale sawa kuna faida moja katika faida zile nyota ni rujuuma lishayatini ni vimondo vya maishatani vinatu. Tupo, mashaitano yauparagana hivi. Yule kwenye Ni istari kasani kule kuna, kuna, kuna, kuna pitishwa nini kule. Tupo, sasa ikai kwa vile kuani vimondo vilivyochapa. Na kuwaondoa. Asipate kuendelea nini. Lasa zile mbingu zikiondolewa, a zile zile zikiwa hakuna Mbingu itapata maafa ya yale ambayo iliahidiwa kwamba e, ima e, yakafatar pasuka pasuka au pigine e, tasema yale ya habari za kule watazipata mashetani shetani mbinguni kwa wachawi huko umeelewa ndio allah akawe kazile katika hika mpia ni kuhifadhi ile mbingu na vitu kama hivi kisha ndo mtume akasema wa ana na tunli asadi na mimi ni amani kwa masaba zangu kuwepo kwa mtume ni amani kwa e, wale masaba kutozozana kutofarakiana e, kutusujua wamadizane wa, wa tupo kuwepo kwa mtume ndio masaba wakawa na e, kwenye dini kisawa sawa lakini asema fa idha dhahabtu mimi nikiondoka sawa acha saha ashabi mayu adu kitawafikia masaba kile kilicho eh, ahidiwa na kweli mtume alipoondoka watu wafanyaje mtume maiti kule tena ni wakasema basi wakasema mimi ni mtume bwana kama alipata karibu kabila zima ile Matwi alisema hapana tumnusuru jamaa yetu huyu. Na huko wengine kwa mpiga shahada kwa e, akishuhudia kwamba Mtume Muhammad ni mtume. Asabiyatan Wakenda na yeye kumnusuru kwamba ni mtume kweli. Si Raisi Abubakar akangangana akaangana kupigana na msee. Mstaili ama vita yake na Abubakar vilikuwa vikubwa sana. Dilimshumbua bali alipoteza akthara minasahaba kwenye vile vita vyake kupiga msailama kwa sababu ya kabila lile kabila kubwa sila kawaida kupigana zile jihadi pakana ndakamalizane naye alipata dhiki kutinda minasahaba wale mahfadha wale wa tarehe wanasema zaidi ya 500 na hiyo ilichangia pakaka eh, Abubakar kaona ah, hapa eh, Omar alikuja na rai kaona hapa hii Qurani yapotea ikiwa mahfadhi wa Qurani kitabi lile wamekufa hivi kama nzige rani jo japotea tupo hadha huko kwa ee, ni kwamba kuwepo kwa mtume ilikuwa ni amani kwa wale masaba mtume kuondoka ni ukatoka zile fitna watu wakapigana na kuuana umeelewa ndio mwisho mtume akasema wa ashabi amanatul li ummati na masaba zangu ni amani kwa uma wangu sawa na wakiondoka, idha dhahabu wakiondoka sawa ata ummati mato hapo wangu utajifikiwa na yule ambaye na ndio tunaoona tunashuhudia leo hapa leo angekuja hata swahaba mmoja sawa kile vipi vipi vip, mtume sivyo tutachecha tena kwa sababu yule alimwona mtume live Turaani ya yashuka walikuwa kiona live wote mwambia nini hata una PhD zako 3 4 za dini msoma sawa ile sahaba kilepo pale elimu yako pale haifanyi kitu kwa sababu kuweko wewe kama ni aya yashuka bao waona live kilegame matukio yona live Have na tafsiri zako lisababishi nikatini chuka vile na mtume, Waelezewa hadithi mtume azizungumzie maneno wapokea live. wakati ule mtume simpa, tufanyi, hivi, nyinyi hivi mwtua, wapi? Kuna vurugu tena hapo. mizai mtume hiki Hii ni kuonyesha sahaba emm tumekuanzunguzia hivi kaana nnabi swalla msala mashhida lahum bilkhairiya ana washuhudia kwamba wale watu ni watu waheri hata kujaje mtu sanze kuwatukana hapa ini ni mtu ambaye akili yake italikuwa sizima tupo hizi nusu kisoma zote zinaonyesha e, kwamba hawa watu e, wanafaa kupewa hizi haki nastaghfir lahum E, na kuwa e na tuwaombe e, radi kwa Allah na maghfira e, kwa nini kwa sababu ya hivi ni na hapa kwa nini masalama hawa e, sisi tumewajibishwa tuliokuja nyuma yao e tuwafanyie haya mambo sawa wanafikitu wao wako na visi hatuna kama nilivyosema hapa kwanza ni kwamba Allah shahida lahum bilkhairiya kwenye korani Mungu aliwashuhudia, ali mwenyewe kwa bahawa ni watu wa khiri. Tupo Pili aliwashuhudia uongofu wao, kwamba waongofu. Ni waongofu. Na ndio mwisho akatulazimisha hata kwenye Qur'ani lazima tufate, E mwenendo wao. Kifurati <laughs> alibakara Allah na tabia fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw nguona wa tabe watu wataamini sawa min ahli alkitab na ninyi eh wataamini wanaobebea akida ya sawa e, kama amantum kama mlivuamini ninyi alkhitab wakati Mungu anazungumzia yukhathib nabiyahu na wale masaba wa Uislamu wa kwanza na si wengine ni masaba wanaambiwa hivi kwa hivyo ninyi wa Uislamu au mtaokao kuja mkiamini ukiingia kwenye Uislamu sawa fa amantum kama walivuamini wao mtakuwa umeongoka mafumu mukhalafa ikiwa hamtaamini kama walivuamini wao mtakuwa nini mmepotea yedo manaki tupo ikiwa waislamu mtaamini kinyume na vile walivuamini wao nyinyi ni nani ni wapotofu yedo manaki Sawa, mzozi nyingi sana ukisoma e, unakuta Allah e, fisi, kwenye sura sura 35 kama sikosei. E, Mungu anaposema wa mayushaqi al-rasula min badi ma tabayyana lahu Alhuda huda ambaye atamkengeuka mtume. Sawa, baada ya kubainikiwa na uongofu aliokuja nao. Wayatabi ghayra sabili Kisha akafata mwenendo usiokuwa wa waumini. Ula ma tafsiri wasema awali muumini na fi awali nuzul alquran kanas sahaba walikuwa hapa hapo ni wewe wewe humu sahaba hapa sawa ukafata ule wa waumini waumini sio wa islamu wale masaba waumini wa kwanza fi awali nuzul mungu akawaita waumini waumsa sahaba wewe ukafata wao sawa Mungu anatamia wa walihi matawala tutakupeleka ugoni tukochagua kwenda huko chagua upotofu penda huko huko Hii ni aaye yulzimi yu na lazimu kwamba lazima tupate emir. Kwa hivyo hii yote inakuonyesha hizi nususu zinakupatia sura ya kwamba hawatu Hafai kutukanwa tajuzutan fihi sawa kwa hivyo alsunna wao katika haki eh, kwa masahaba juu yetu sisi hizi e, wanataja wanasema e, tuwatakie radhi e, na kuomba dua ya maghfira kwa nini kwa sababu wanafaa kufanywa hivi vitu na ni Qur'ani na Sunnah ndio inaonyesha e, tuwafanyie vitu tumeelewa nafikiri hapo hadha huu la hapa nikiongezea kitu kingine katika haki zao e, ambapo hapa pia haki zao ni nyingi lakini e, mimi kuna haki moja muhimu hapa alwajibu alaina aidan alinsaf fima shajara bainahu. sisi alsunna huwa tunafaa kujizuia sawa kuzungumzia yale walioteta baina yao ukimwona mtu aingilia azungumzia masahaba mambo baina yao na nini e, melewa ayafanya ndio issue basi mtu mzuri a sahaba la jusu, katika haki zao kwa kupatiwa sisi hatufai sisi kuingia kimaneno kuzungumza yale yaliotokea baina yao sema huyu akosea hapa huyu sija mfanyaje hapa ndio majusa sawa so, hili haki zao tunyo hivi ndiyo ni kwa nyingi za ulama wetu wa as-salaf eh hili jambo walinengazia eh ya kwamba haifai kufanya hivyo kuingia na dini zetu kuwazungumzia yale yaliyotokea baina yao. Kwa sababu hata kadi ya Muawiya na Ali iliyotokea kuingia pale kuizungumzia nimbabi e ima atani فيه au kwa njia ya tanakusum haifai. Sawa, haifai haifai. kwa baba hizo adilla mu'allif eh, wa ja'u min badihi eh, rabbana eh, fin lana faqamshu kaulu hal qasama famansabbahum Mwenye kuatukana eh, au tanqasuhum au akawapunguza ile manzila yao kusema haya maneno ni kwa sababu mtume mwenyewe ametukataza kuatukana maswahaba najus kwa e, fi hadithin, e, mtume, e, kuna siku waliko sana baina masabao wili Khalid ibn Al walid e, na Abdurrahman ibn adamu, watu um, um, ni kama vile glasi za e, za kwenye e, nini kabatu ukizieka lazima zitagungana bwana sio watu kwenye jamii moja kutokea ile sawa hata kuna watu wema na nini kibinadamu Sawa, niishi malaika bwana. Sawa, mtagongana. E, waliko sana kati binadamu. Sawa. fasabba Saba Khalid Abdurrahman ibn Auf. Sikio akamtukana eh matusi Abdurrahman ibn Auf. Na uangalie masahaba wote ana masahaba lakini standard zao haziko sawa. Sawa. Wale masahaba katika fadli pia hawako sawa. Hii katika e pia wa ahli sunna wameyafanya yaani wameika darajati kulingamana na bidii zao zao juu ya hii dini hawako sawa kama ule abubakar siddiki hadha min afzalissahaba ala alitlak ba'da anbiya maada ya manabi wa mwenyezi mungu hakuna mtu bora kama abubakar siddiki akida kisha kinakuja Omar kisha Uthman kisha alibi na One sasa leo mtu ni pale utakuwa unatoka una kwenye system hile ya, ya tuseme akida alsunna sio hivyo Sao, yule Abu Bakar kwa alipangwa kisha kuja, eh, wale sita wengine eh, al-mubasharina sabwah alipiwa na stake kupewa khilafa ni Abdulrahman bin Auf eh umeelewa kaka kwa hivyo huko wako darajati 1 Khalid aslama kutaخد aslamwake ndio alipigana alifanya jihad na nini mazuri yake tupo na miza zake ambazo yaktarif au eh, anatupoteza wengine lakini madamu kuna wengine walimtangulia sawa hawezi kuafikia kina eh, masaba kama mahao ambao tuliwataja sasa kwa kuwa abdurahmani ibn auf eh, ni katika wale awwalun nasi islaman wajaduma an nabii sallam wakapiganana kuanzia makkah huko sawa khalid bado hajakuwa muislamu mpaka kaja madina huko hawezi kuwa Sasa sana Aburahmani akenda kumueleza mtume ya Rasulullah kali amenambia akasema la tasubbu Pale chanzo na wa usitukani, usitukani masaba zangu Haya wewe ambaye baba una hata hata subhanallah wajiona yani waungi, watu, watu huja waona eh, wafanya kuasikia tu wasema huyu jamaa kafiri na mtume la asad kwa na sawa pia ni sahaba kisha akampigia mfano wa, eh, wa kuonyesha yale maneno yanao uzito akawambia eh walau anna ahadakum anfaqa lau mmoja wenu atatoa eh, sadaka so, mjazo wa auto, yani mfano wa mlima sadaka itoi dhahabu sheikh mtume asema ma bala kamuda eh, hawezi kufikia kiwango cha sadaka ya sahaba ambaye alitangulia ya mudi yake Pishi yake anitoa akaitoa sadaka na wewe ulitoa mlima wa dhahabu kule kufiki hiyo amali yako hiyo inalipo hawezi sawa huwezi kulipa hata leo sisi wa masalafi na nini wetu na zetu amali hazifiki kwa wale masalabu wa hata ibn abbas kama ibn Bata, kwenye ibana anasema la tasubbu ashabi e, ashaba mu'akkad musuatukane masaha wa mtume muamma akaeleza asema fala makamu aadhihim ma rasulinasad asema kule kuishi na mtume e, wale masahaba kuishi na mtume tu Sa moja tu hata miaka ha -ha. kama kuna sahaba alimuona mtume akaishi naye just one hour saa moja tu asema ibn abbas huwezi kumfikia ule sahaba sawa ibada zake zimekaru 40 40 good years wewe usharifai nini kufiki eleji saa walikuwa yarifuna wao yarifuna fadhila waumahaba sahaba waelewa wao kabe ukuja kwa kidapa wewe mwenyewe haribia tupo kwa hii kauli kusema ni kwamba hadhi kwa mtume mwenyewe alikataza eh, uhu kuwatukana eh, kinyi kizazi cha masaha ya au kuwapunguza zile hadhi zao si katika maana na ukimwona mtu eh, awatukana masaba wayat'anu fihim huyo usio na shaka si mtwasunna si hawezi kuwa imani mlimshia au ni mkhawariji kama simginga, sawa hawezi kutoka hapo sababu masahaba hawafai ee kutukana ee wala ee kupunguzwa zile hadith zao hii kauli aliyosema و له في الحق في الفيء حق حيا منeno aliyezungumzia muallif akastadhilina maneno ya imam malik aliposema kasallallahu taala alfi'a kwamba allah amegawanya hii mali ya fai na tumeeleza apa fai ni kitu gani haya maneno maneno sahihi e al ulama ka al al pia Kili jambo al kwenye usulu sunna yake <laughs> sala kama si jambo kujana yake A -a. E, aithan, kwenye sharu, uh, usulu itikadi ahli suna. yake pia e, alitaja jambo kwa hivyo ni, e, ni jambo ambalo ulama wetu wa suna, ya kwamba mtu ambaye atawafanyia wale masaba akawatukana e, katika mambo ambayo anafaa kuyakosa katika haki za waislamu anafaa kukosa mali ya faidhi sawa hii mali ya, ya faidhi na hata alimam al-Qurtubi kwenye tafsiri yake ya Jamiu bi Ahkam al-Quran saba ametumia hizi ayati walldhina ja'u min ba'dihum yaquluna rabbana qaddir lana wa izi ayati hizi istadalla biha e, aljumu'a e, ala ashabi rasulullah kwa wajib, e, watu e, kuwapenda masahaba wa mtume sallam walistighfari لهم na msamaha wa anna na mwenye kuatukana au akamtukana mmoja wao au itakada fihin. Awali sharran katika wale masaba ambao leo tunazhari fala lahu fil kwa wengi wa sunna ili jambo yamelithibitisha wanasema mtu mwenye kuwafanyia e, tha wale masaba hana haki ya kupewa e, hii mali ya fai e, ambayo e, zilitajwa zili, kwenye hizi ayat Kondo mwisho akasema e, Kwenye maneno ya muallif faman لم yaku e, hapa lelo kuli Al ambayo e, hatosema ya fi. haya hapa ila lelo alaf 2000 si wale ambao haki ya nini ya ya faidi sikii imeeleweka hivi hapo kitabu kama ileza ukimaliza kichwa <laughs> serhana lakini sanuhawi. Lakini ni kulasa kifupi e, kuhusu itikadi ya Ahli Sunna kuhusu masaba wa Mtume sallam. Taikaana Muislamu awe e, mwenye kuita kidhi hivi, Akiwaombea dua, e, na kuwaombea msamaha wale masahaba wa Hizi ni haki zao juu yetu sisi. Na ndio muono e, wa msimamo wa haki unaambatana na Qur'ani na Sunna. sisi ni uma bora kwa njia ambayo hiyo ala alumum jumla umati muhammad sawa mungu alitaja sifa maalum kwenye ile aya sawa akisema kuntum khaira umma ya manabi sawa taamuruna bil maruf hizi ni anbiya maovu tukapata khairia kwa sababu ya hii kazi tukamrisha mema e, na ukataza maovu hii kazi sawa ya mema na kukataza maovu ile khairia kuondoka tubo hadha hivi e, kwa e, ya kusema hapa khairia ya kwa basisi, Allah ametufadhilisha e, tukapewa majukumu ya E, kufanya kazi ya manadi pia alafu Mhm. Sawa. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Haya. Ni kafiri ama sikafiri sawa so, kuna maafi hima akwan lakini akrabul aqwan ikiwa mtu anemtukana yule sahaba ni sahaba mashuhur limtukana ya kuna mtu saingeza kuteja sahaba hata umjui kaona tu upo yaani ni sahaba mashuhur ajulikana hakuna eh, shaka ni waislamu ni mtu mashuhuri Mtu akamtukana sawa autana fina hadha yakfur ya ijma sawa mtu kwa sababu kuwafanyakani wali msahaba kuatukana hadha thanu fil kitabi utakuwa tukana Qurani na sunna waonaje kutokana na Qur'an na na Mungu na mtume hautabakisha nini kwa nini kwa iliwazungumzia wale watu vizu, vizuri vizuri sawa Mungu amewaridhia Mungu aliwashuhudia siji na wema e, na adala kisha wewe ukasema hawa watu ni wabovu sawa maana nani Allah na mtume ambao walisema hawa watu wana, wana, wana ubora hawa watu wana wameliliwa sawa nika na kwamba unamkadhibisha Allah na mtume wake fali hada min hadha alwajh sawa lakini kwa mtu ambaye pengine mjahin e, mtaja sahaba masahaba sahaba mas wengi sawa uja, mtu humuelewi sawa e, na mtu lakini ghalib masahaba mtu wakiwatukana ala aljumla e, yakfuru muislamu ni hada hata ulama eh wanasema rafida eh, mwenye kuingia kwa madhehebu ya rafida sawa akabeba hizi kama hizi kafir biduni iskal bila shaka hata ikiwa anaswali na sirata tukana zaki, hakuna kitu ntizi tu kitu Hada kafir sawa ni hatari sana Isur sana kwa kumshoaib Wacha tuguse hii jambo hata kama usuli ahli sunna katika misingi ya ahli sunna ya ikkadi wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Sawa ni maneno ya يا الله تعريف القران ني القران, القرآن Al-Qur'an fi al-lughati masdaran wa yuradu bihi taratan al-qira'ah Al-Qur'an lughatan fi al-asli wa yuradu bihi taratan al-qira'ah Wakati hili neno Qur'ani kwenye ya la e tira yani kusoma kwenye lugha sawa kama mfano Allah anasema e kwenye Qur'ani wa Qur'anu wa Qur'an al-Fajri inna Qur'ana al-Fajri kana mashhuda sawa Qur'ani ya al-Fajri yani kisomo cha al hakika kisomo cha alfajiri ni chenye kushuhudiwa. Siko pa Qur'ani ile ya alfajiri ya alfajiri hivyo unasema kisomo cha alfajiri. Yuksad bi ni swala mashhud na kuja malaika kashadud. Chupo hivyo. Pawe neno wa e, ikaja kwenye lugha Ee, bimana di mana alqiraa'ah usoma <tip> au pale mtume aliposema zayyinul qur'ana bi aswatikum yale hadithi <tip> huweza kufasiri kwa kusema ipambeni qur'ani na sauti zenu vipi yana kwenye hapa na pambeni kisomo chenu sawa na sauti zeni yani kisoma cha Qurani mukipambe na sauti zeni sawa hadha mina E, e min adab alquran katub tasoma ataikana aisoma na sauti nzuri maana katika maana ya kiduga watara tamasema yuradu bihi yuradu bihi wakati mwingine inakusudiwa kile sasa sawa kile kinacho e somwa ni allah sawa kakaunihi taala mfano alisema fa idha qara'ta alqur'ana fasta'i billahi القرآن shaitani arrajim unapotaka kusoma qur'ani eh unapotaka kusoma qur'an fa idha qara'ta alqur'ana kuna shari kwa ny Sheria e, tunaposema Qur'an kula wetu Wanasema <coughs> ingawa ibara zao zinatofautiana lakini wanasema Al-Qur'anu huwa kalamullah Al-Qur'anu huwa kalamullah na bwana kusema alquranu kalamullah nataka asli imekuwa na mzozo sana baina ahli alqibla ni jambo ina mzozo mkubwa sana so, taka, mwema, makini au nini ni kwamba ni anallaah yetakalam kwanza yufaham kabla Mwenyezi si Mungu yasungumza yani wa, ma, maneno atua, Kasema, Mungu hasemi, aa, aa. Ukisema, Mungu asema utakuwa unamfanyanisha na viumbe lakini sio hivyo tunaposema Qurani ni maneno ya Mungu kwa kusudia kwamba Allah yazungumza. Na ikiwa yazungumza, yazungumza maneno hakika, sio majazan Kabla vukwenda kwa Tundilwa watu Twabija, akasema Mungu yaseba lakini anavyosema si maneno ya uhakika, ni maneno ya nini? Ya majaza. Sisi hatuko huko. Ah ah. Tupo ni maneno ya kwamba Allah yazungumza. Sawa. Tena maneno ambayo ni hakika. Tani mata shaa wakati wote anaotaka nasema sawa heifa shaa hivyo atakavyo pia tupo wabima shaa Na chotano cha kukisema ukisema na maneno hayo yakiwa yamejengwa na herufi na sauti pia najua e, tutangia eh ndivyo yaka halisunna tupo hii ni maneno ni maneno na Allah subhanahu wa ta'ala na herufi kama ni nimetumika herufi za kiarabu tupo akazungumzia na sauti sawa illa tu sauti hiyo la yumaf aswata al sauti za lakini Allah maneno E, ya kawaida. Je, tunaposema kalamu Allah tafsira Sasa watu vingine sana Mungu. hivi ni vitu qurani wa Sunna yataka watu wavijue. Na hivi vitu vizuri ndio unamjua yule wako vizuri. Sawa, kwa vile ulama unasema kwa taarifu Al-Quran huwa kalamullah. Sawa, munazzalun Ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa. Sawa, ala rasulillah, yalioteremshwa kwa nani? Kwa mtume biwasitati Jibril. Kupitia Jibril. Biwasitati Jibril. Saba Jibril alichukua le maneno eh, ya Allah akashuka nayo kutoka bingu ya saba kule fi laylatin wahida kwenye usiku mmoja sawa akaja nayo paka kwenye tisamaa dunya tupo hasa kutoka pale ningu ya kwanza kuja kwa mtume Muhammad Jibril alikuwa kichukua pale yake kutoka mtume ndani ya miaka tatu kidogo kidogo sawa ilishuka hivyo. Kwa hivyo Qur'ani kushuka kwake ilishuka na tanzini mbili. Chawa. Kuna mshuko ulishuka kutoka mbingu ya saba ikaja mbingu ya kwanza. Katabakia pale. Sasa ikatwalikuwaachukuliwa pale na Jibrail tena akishuka nayo paka kwa Muhammad kwa miaka ishirini na tatu Kwa kishuka kidogodogo, kidogogo kulingana matukio eh na zingine pia si kwa sababu ya matukio almuhim e, ilishuka ndani ya miaka 23 kwa kuwa sema al-Qur'an al ala rasulillah tupo biwasitati jibril al fi masahif al masahif yani iliyoandikwa kwenye masahif hizi al-maqru' Inayosoma kwa dini za watu na Ndiyo Qur'ani hiyo sawa ghayru makhluq la haikuumbwa sawa ghayru makhluq haikauumbwa Hii ni taarifu la ma yaskurunahu laizi ya kuyud eh, kwa sababu eh, kuna baadhi ya watu eh, wabida waliteleza kwenye hili jambo waaka hizi an ibara. Bwana zingine lala hapa karib kwasile Lakini ya kisheria. Naona tabisi menda natakatifu hapa